Огюст умочив рафінат у чай і став його посмоктувати, втягуючи з грудки густу-солодку рідину, концентрований чайно-цукровий сироп, не більше десятка крапель, ну, нехай навіть півтора десятка, і ніякий французький мільфой, ніякий віденський штрудель, ніякий італійський тірамісу, не можуть зрівнятися з цим смаком. Звичайно, це не дуже естетично і не дуже гігієнічно, сказав би учитель ботаніки зоології та гігієни Сергій Петрович Верхацький. І його підтримав би учитель математики і німецької мови Ернест Модестович Шрьодер. Але за те, як смачно! Сказав би вчитель англійської мови, комерції і фізичних вправностей Білл Сміт. І, напевно, це був би єдиний випадок, коли Огюст погодився б із тупим американцем. Учаюванні з рафінадом у прикуску є своя методика. Головне – правильно оцінити форму грудки рафінаду, сказав би Ернест Модестович Шрьодер, Треба подивитися на грудку рафінаду очима геометра. Як на геометричну фігуру, грудка колотого рафінаду – це небездоганно пропорційна фігура, спроєктована і змодельована з математичною точністю. Це форма, витворена випадковістю її, Неможливо точно описати і змоделювати засобами математики. І жодна наступна грудка у цукерниці не повторює форму попередньої. І це навіть не айсберг, де працює геній природи. Грудка цукру – це геній його величності випадку. Це в хорошому значенні слова «магія». Магія ймовірності. За розмовами біля самовара під час чаювання з учительським колективом виникла колективна теорія оптимального чаювання з цукром рафінадом в прикуску, щоб отримати найбільше задоволення від процесу і водночас, щоб процес був максимально гігієнічним, Важливо взяти двома пальцями грудку так, щоб зручно було її вмочати в гарячий чай, і так, аби не попекти пальці. Місце, за яке треба тримати грудку, це не обов'язково найтовща її частина. Важливо, щоб там була якась впадинка, або ще краще дві, для того, щоб можна було тримати цю грудку аби вона не вислизнула в чай. Також стратегічно важливо правильно вибрати ту частину рафінадинки, яка першою буде вмучена в чай. Найкраще, якщо це буде видовжена її частина або принаймні якийсь горбочок, тобто частина, яка найшвидше розчинятиметься в гарячому напої і дасть, Цю дивовижну хімічну реакцію, за якою чай мікрон за мікроном проникатиме все далі і далі в тверду грудку, тим самим руйнуючи її. І це буде початок кінця цього шматочка цукру. Кожен з учителів намагався з точки зору своєї дисципліни пояснити процеси, які відбуваються з грудкою цукру самим чаєм і зі споживачем. А Павло Іванович Оксамитенко уважно слухав ці розмови, занотовуючи собі щось у блокнот. Він взагалі був фанатом цукру, а особливо рафінаду. Він вбачав у цукроварінні не просто комерцію, а якусь глибинну філософію. А теософську теорію Цукрової грудки Павло Іванович просто законспектував з вуст її автора Андрія Олександровича Глінки, директора ліцею, головного вихователя і духовного наставника учнів, керівника шкільного хору і учителя богослов'я. Теорія складалася з двох крил і полягала в тому, що грудка цукру – з незайманою білизною – це як дитина, яка народжується безгрішною, а чай – це саме життя, темне, жорстоке і невловиме. І ця білосніжна невинність грудки поступово зникає, так само, як невинне дитя обростає гріхами. Друге крило теософської теорії – Ґрунтувалося на тому, що грудка цукру – це Адам і Єва, або, за словами Андрія Олександровича, Адамоєва – абсолютна догріховна цілісність, а чай – це змій, що уособлює земний плотський гріх.